ウジンガニニニ。マンダジニデニスンパガゼミメネトワー、アナニアスエディガー。ウジンガニムトゥビラキリ。ウントゥビラキリニムダワゼミ。タイファーレニワジンガウェンギニム a ィゴコアリパコディ。ウジンガウナファニャワト a ワセウウワトワマナ。ウナコワワトウォ e ヴィオカビサ。 Mtu ni akili, mtu bila akili ni mwehu, mtu bila akili ni mkurupu kaji. Hana mipango, yeye ana matukio tena ya gafla. Ujinga ni kwa mtupu akilini, utupu wa ujinga ni utupu mbaya kuliku utupu wa kawaida. Unapewa ado na kula, wazazi wanaumia kulipa tena. Unamaliza shule na、no、wajira, unafunga na kuomba mungu wa kupia jira, Umesahau machozi ya wa wazazi, sikiliza. Kama ulikula ada katumbu kwa wazazi waku uoneka mamilangwa jefunguka. Hii inaituwa karma. Ukitenda ubaya, lazima ubaya ukurudie. Uliwa umiza wazazi, lazima na wewe umie. Kisasi kinalipo na mungu. Ndiyo maana pamoja na kufaulu vizuri, umekosa kazi ya maana. Wanajiri wa watu wa kawaida, weu na baki. Hata mlipokuwa jekiti, walichukuliwa watu wa kawaida mno kuingia jeshini, magereza, polisi na uwa miaji uwe ukarodi nyumbani na degree yako kula ugali wa ulembria ada, ujinga unachelewesha kifo na kudumisha mateso, acha ujinga upatekuishi. Ujinga nekufanya jambo ulilelile kwa kutumia njia zile zile ukitegemia mato kia watofauti, unaugopa kuonekana watofauti, unafurai kuonekana wakawaida. Hioni hatari, ukio namboto kufanikiwa juu kuna jambola tofauti kufanya. Be different, bro. If we want to kutoboa, udenga ni kulazimisha kufanana na wenzako na wakatembe mungu kakuumbato fauti. Duniani, tu kwa tu billioni sababu na ushehe, lakini imadole gumbayetu na tofauti yana. Mana yaknini nini? Mana yake ni kwamba kutaka kufanana na mwenzako ni kumzara waliekumba tofauti Ujinga ni kujifanya unazo kwenye hamna Unaishi maishi ya mboga saba kwenye nyumba ya kupanga Unalazimisha kuzama pacha na wakati mimba ni moja Ukiiga kunya kwa tembo na utachanika ukwenye umalo Hizi heki maza waenga zitaniwa Ujinga ni kununa kwa sababu haja kuposti kwenye ukurasawaki wa insta Na wakati si kila naipostiwa na pendua, ndiyo mana hata kunye kopula sumla panya. Kuna picha ya panya. Sasa unataka kuniambia hapo panya na pendua. Wakati mwingine, tunaposti panya dada. Ujinga, nisehemu ya unafiki na ushenzi. Unasema unampenda halafu wa kiondoko na mponda, baada ya mke na watoto wake kuenda kusalimia wa zazi wake kijijini ya kamuandikia meseji mchipoko wake. Njo mpenzi, leo kiwingu hakipo. Meseji ikaenda kwa mama mkwe. Hapo ndia utajua kwa ninejogo anabaka hadharani na hachukuliwi hatua. Ujinga ni kutaka watu wa posti kilu na chotaka kuona. Wakiposti tofauti una left grupu. Jifunze kukubali kutokubaliana acha ujinga. Ujinga ni pale binti wa watu bado huja ulewa. Halafu umingangana na mume wa mtu. Unamwita mwme wangu kwa sababu tuzuchu ameimba siku hizi fashioni ni wanawake kuchangia waumiza watu. Wee, mama diana wewe, hivi ujui kama unajifungia baraka zako. Unaweza usiolewe mungu anapotaka kukupa mwme, anakuta uko occupied kumbe spare tire. Ujinga ni kuutesa moyo kwa kusubiri vya kupewa. Maisha ya kutafute cha kupewa ni kaburi. Hivi, huwa unajisikia, jepale unapohaidiwa kutumiwa hela na mtu, ghafla inaingia esimesia kukumbusha kulipa mkopwa mpa waliokopwa mwakajana. Lazima moyo utikisike. Na, mpawa kwa mkwara sasa. Utaisikia tayari, tumikusanya majina ya wadai wa sugu, tunakuenda kuyachapisha magazitini. Lipa leo dinilako sifungiwe kaunti zako zote. Na, mpawa nye mungu wana wauna. Hivi toka lini jambazi ya katishu wa mende. Hunaho ni seme ya ujinga. Ujinga ni kuomba namba za sim na wakati hunayla za kuapigia. Unataka utumi mwa message na anilikuambia jambazi, anajibugi message. Sasa umekana mkeo huu kumetega. Mara, unasikia mlio wa message, unasema shetani ya mejibu ile SMS. Unainuka kuenda kuisome cho ni mara unakutana na ujumbe huu. salio lako walitoshe kutuma meseji hapo ndi utaelewa kumbe shetani hapangiwi ujinga ni kumtunza shosti wako dressing table na wakati we hata sturi huna huu ni ujinga ngangari ni sawa nakumpa mtu za wadiakabatila nguo na wakati wewe natundika nguo kunye msumali huna maarifa kichwani wewe unamaafa kichwani ujinga ni kutamani kwenda minguni na wakati unagupa kufa Ni sawa na kuomba mungu wa kupemiaka mingi na heri duniani na wakatu na ukata uzee Unapaka piko Siku hizi inetwa Black Shine Sikiliza uzee hawondoki kwa kupaka piko Uzee hawondoki kwa kuvaa wigi Sijawai ona wigi la kizee Ujinga ni kumuamusha mgonjwa umpedawa ya usingizi Yani ni sawa na kusema kazi yendeleena wakati unakazi Hii nachekesha sana Ujinga ni kutangaza fulani ya nangoma, na wakati wewe umikimbia majibu, unagopa kupima. Ujinga ni nusukaputi yani, yani hii ni sawa na kuchukia kwa nini ulizaliwa lakini unapenda likuzaa, yani mama yako wajiabu sana. Ujinga ni kutujielewa kama wewe ni mjinga ukatibiwe. Uzuri, ujinga unapona kwa sababu ni ugonjwa lisamanye reere, ugonjwa ukitibiwa unapona. Mginga kiremisho, mginga waki humtoka, upumbavu ndio hau Tibiki, kuo nika makipagi, hautoki alisemanyere, kunahita jitibi yao mginga, anza kuku soma vitabu vyadini simpagaze, vina mengine kukurudisha kunimstarimnyo, fua na kuendelea na mambo ya muhim, piga namazi fortazo, Tabora, sifuri saba sitatano, sifuri tano, mbili tano, sifuri saba. Tanga sifuri sitambili saba, moya nane sita sitambili tatu. Songea sifuri sabatano tatu, sita sita tano nne nane nne. Biharamuolo sifuri sabatano tatu, tatu nane, tatu nne sita moya. Mtuara sifuri sabana nne sita nne sifuri, nane nane moya moya. Au sifuri sabamoya saba, nne sifuri nane nane moya moya. ダレら ?Sifuri Sabatano Sita, Sifuri Tisa, Nenane Sabatano.Mbea, Sifuri Sabatane, Nembili, Nemojasaba, Nene.Iringa, Nenda City Max Bookshop.Na Dodoma, Sifuri Sabatano t a t t s i t a Tisa Sifuri, Tisa Sifuri s a b a v i t a b u v e n e h i v y a Pa Moja, u k u m b o z a Fikra, Mbiliwasomihuru Gerezani. タトゥ、マイシャーネコタフタセコタフタナ、ネ、ヴィヨングゾノイシーバダカファ、タノ、ウコム a フィクラザモアフリカ、ウキタカソフテコピキラキモジャニブコタノトゥ、ナ、ウナリピアコシフュリサバタノタトゥ、セタセタ、タノネ、ネ、ネ、ネ、ワコニモリムデネシンパガゼミミネイトゥア、アナニアスエディア。 Kikiniki pande tu, kutozama uimboote, nenda kwenye YouTube channeli yake, tuaiu alidose foundation, nenda kuitazama pali. Ukipenda, usikosa ku subscribe, kulaike na kucomment, bila ku saw ku share. Lakini pia linki ya kutozama uimbo ufulu, nimikuweke hapo chini ya description ya video hii, nenda kuitazame.